Europa FM, 18. Manuela Nicolescu și Filip David vă prezintă jurnalul de seară Europa FM. Bună seara și bine ați venit! bine v-am găsit. Primarii din peste 40 de orașe se plâncă, li s-au terminat fondurile și cer ajutor guvernului. Executivul între timp oprește angajările la Cancelaria Premierului și în instituțiile subordonate. Dosarul 10 august va fi desecretizat în următoarele ore, după cum anunțase în premieră ministrul de interne la Europa FM. Ordonanță de urgență în favoarea minerilor din Valea Jiului, care vor fi dați afară anul acesta și președintele Claus Iohannis are programată la această oră o conferință de presă la sediul central al PNL. Detalii câteva momente, deocamdată însă datele meteo. Temperaturile minime vor fi mult mai ridicate decât cele specifice date și se vor situa între 6 și 14 grade. Temporar va ploa pe arii extinse în Oltenia, Maramureș și la munte, local în Muntenia și Transilvania și izolat în Banat și Crișana. În Carpații Meridional și în zona deluroasă a Olteniei se vor acumula cantități mai mari de apă. Vântul va continua să aibă intensificări, în special la munte și izolat se va semna ceață. În capitală trecători vor fi condiții să ploă slab, iar temperatura minimă va fi de 12-13 grade. Ascoltați jurnalul de seară Europa FM. S-au terminat banii, mai bine de 40 de orașe nu mai au cu ce să acopere costurile încălzirii sau ale iluminatului public, ori salariile funcționarilor. Președintele executiv al Asociației Orașelor, Ionel Chiriță, a spus la Europa FM că 25 de orașe au primit bugete mai mici decât ale comunelor la ultima rectificare aprobată de guvernul Dăncilă, altfel spus mai puțin de 1000 de lei pe locuitor. Situația este una foarte complicată, de criză, o menționăm de luni de zile. La aceste 25 se adaugă alte 18 orașe aflate într-o dificultate majoră, chiar dacă au peste 1000 de lei, au cu puțin peste 1.000 de lei, ceea ce nu le permite să-și asigure cheltuielile privind salarii de pe întreg anul. Nu știu dacă vor putea să-și încălzească școlile, grădinițele. Discutăm de cheltuielile atât în primărie cât și în instituțiile din zonă finanțată de către autoritățile locale, spitale, licee și alte servicii de consumul de gaze, de apă, de electricitate. Reprezentanții Asociației Orașelor au discutat deja cu premierul Ludovic Orban și urmează să aibă o întâlnire și cu Ministrul de Finanțe nu ne-a dat în termen, de s -a înțeles zic eu urgența acestei situații și eu cred că în cel mult o săptămână, două, ar trebui să se întâmple acest lucru, că orașele să poată să-și repună într-o relație corectă această situație, relațiile în fapt cu furnizorii de utilități, cu constructorii de lucrări. Să vă pot spune că în hardita, de exemplu, atât Bălanul, cât și Vlăhița se află într-o situație destul de dificilă, în Hunedoara Călanu, în Iași și Hârlăuș și lua ei. Premierul Ludovic Orban spunea de curând că proiectul rectificării bugetare trebuie să fie gata până vineri și să fie aprobat până la sfârșitul anului. Cabinetul însuși încearcă să dea dovadă de cumpătare. A oprit toate angajările în funcții publice la Cancelaria Premierului și în instituțiile din subordine. De acum înainte, angajările se vor face în baza unor concursuri. Florentina Mihaiță. Șeful Cancelariei Premierului Ionel Dancă spune că împreună cu Secretariatul General al Guvernului va lansa în dezbat Republică reorganizarea aparatului de lucru din Guvern, care trebuie să fie suplu și eficient. Ionel Dancă susține că orice demnitar și funcționar angajat la Guvern va respecta regimul incompatibilităților și al conflictelor de interese, iar cei care încalcă acest regim vor fi demiși imediat. Angajările în cadrul aparatului de lucru al Premierului se vor face pe bază de concurs, printr-o evaluare independentă a competențelor celor înscriși. Ionel Danca promite că numirile strict politice, clientelare nu vor mai exista. Se vor face numiri politice în funcții de demnitate publică cu respectarea principiilor de integritate și profesionalism. Cu alte cuvinte ar urma să fie numiți în post doar oameni politici competenți și bine pregătiți din punct de vedere profesional. Raportul privind intervenția jandarmilor din 10 august anul trecut la mitingul antiguvernamental din Piața Victoriei va fi desecretizat în următoarele ore. Ministrul de Internet, Marcel Vela, a oficializat ceea ce anunțase aseară la Europa FM la Începutul ședinței de guvern, ministrul Vela a spus că mai aștepta un singur aviz Premierul i-a cerut ministrului să publice raportul de îndată Așteptăm doar o hârtie de la o instituție care. Deci mai aveți va... nevoie de un aviz, da? Da, și de... care astăzi va sosia, am discutat cu directorul instituției și va fi în regulă Deci imediat ce este finalizată procedura, vă solicit să prezentați opiniei publice Raportul, adică să fie cunoscut de toată opinia publică Manifestația organizată în august anul trecut a fost violentă reprimată de jandarmerie. La câteva ore după ce piața victoriei fusese evacuată, forțele de ordine continuau să agreseze cetățeni. Aproape 800 de persoane au depus plângeri penale. De asemenea, 160 de jandarmi au reclamat și ei că au fost agresați. Ordonanță de urgență în favoarea minerilor din Valea Jiului, care vor fi disponibilizați până la sfârșitul anului. Aproape 100 dintre ei se blocaseră în subteranul exploatărilor paroșeni și uricani de teamă că aveau să fie dați afară în lipsa unor minime măsuri de protecție socială. Ei au renunțat la protest la sfârșitul săptămânii trecute. Purtătorul de cuvânt al guvernului, Ionel Dancă. A fost rezolvată situația minerilor blocați în subteran la Paroșeni și Uricani. A fost adoptată ordonanța de urgență pentru acordarea veniturilor de completare pentru cei care urmează să fie disponibilizați. Urmează să fie elaborate normele de aplicare în cei care așteaptă această prevedere legală pentru a debloca situația privind veniturile de completare la care sunt îndreptățiți. Vor beneficia de aceste drepturi. Potrivit ordonanței de urgență, sumele cerute de mineri, peste 90 de milioane de lei, se vor plăti în următorii 5 ani din bugetul asigurărilor pentru șomaj. Sonia Teodoriu. Perioada în care minerii din Valea Jiului vor beneficia de venitul lunar în completare va depinde de vechimea în muncă, după cum urmează. 12 luni pentru persoanele cu vechime între 3 până la 10 ani, 20 de luni pentru angajații care au muncit în mină între 10 și 15 ani, 20 și 4 de luni pentru salariații cu o vechime între 15 și 22 de ani. Minerii vor beneficia de venitul lunar în completare, cât și de indemnizație de șomaj. Liderul sindicatului HOIL al Ocoșa, a apreciat soluția adoptată de executiv era important, în afara faptului că primește niște bani lunari, cel mai important era faptul că îi constituia vechime în muncă, în grupă specială, ceea ce putea să-l ducă până la condițiile de pensie. Acoperă o plajă destul de mare de probleme. Avantajează mult mai mulți oameni, în sensul că le oferă o plătinție socială mai mult o salariat de la noi, astfel încât nu vor trebui să fie perioade de complexul energetic cu foarte mulți. În ideea asta, nici complexul energetic cu nu va mai fi împovărat, pentru că și așa au problemele destule care le au cu insolvență. O de contos cu altele. Alegeri prezidențiale la Europa FM. Președintele Claus Iohannis are programată la această oră o conferință de presă la sediul central al PNL. Ea este organizată ca urmare a presiunilor publice legate de organizarea unei dezbateri cu Viorica Dăncilă înaintea turului al doilea al alegerilor prezidențiale. Viorica Dăncilă îl ironizase anterior pe șeful statului. Președinta PSD a făcut public pe Facebook un colaj video care surprinde mai multe momente în care Claus Iohannis refuză să răspundă unor întrebări. Adriana Sârbu. După refuzul președintelui Claus Iohannis de a merge la o dezbatere cu Viorica Dăncilă, aceasta a scris pe Facebook, putem doar să ne imaginăm cum ar fi arătat și a postat un montaj video în care apar frânturi cu răspunsuri ale președintelui la diverse întrebări din timpul conferințelor de presă. Nu cred că va aștepta să vă răspund la această întrebare. Dacă aveți una pe fond, a mai răspuns la această întrebare acum două minute. Dacă aveți altă întrebare... Eu cred că mă încadrez între cei care respectă democrația cu vârf și îndesat. Candidata PSD la alegerile prezidențiale insistă ca președintele Claus Iohannis să accepte invitația la dezbatere. Trebuie să venim cu o dare de seamă, cu un raport a ceea ce am făcut. Președintele României nu e nici președintele PSD-ului, nici președintele PNL-ului, e președintele tuturor românilor, nici a niciun partid politic. Și are această responsabilitate față de România și români. Încă de acum două zile, șeful de campanie al PNL, Dan Motreanu, a explicat de ce nu acceptă Claus Iohannis o confruntare cu Viorica Dăncilă. Președintele nu se teme de o confruntare. Din punctul nostru de vedere, cei doi candidați sunt bine cunoscuți, activitatea lor politică, punctele lor de vedere sunt cunoscute și cred că o confruntare nu își are rost în acest moment, pentru că nu aduce nimic în plus. Într-un mesaj postat recent pe Facebook, președintele a susținut că nu poate exista o dezvoltare zbatere cu un candidat, al cărui partid a guvernat împotriva românilor timp de trei ani și a călcat în picioare statul de drept. Șeful statului a menționat că a ales să meargă prin țară și să le explice tuturor care este proiectul său pentru România. Conferința de presă a președintelui Iohannis, să mai spunem, este în plină desfășurare. Până acum președintele a spus că este foarte mulțumit de rezultatul primului tur și le-a adresat, citez, o mulțumire specială celor care l-au votat. A numit de asemenea PSD o piedică pentru dezvoltarea României și a declarat, după cum urmează, am dovedit că știu să lupt cu PSD, doamna Vasilica Viorica a fost parte activă la toate mârlăniile. Citat închis. Postul procuror DNA Mircea Negulescu a fost pus sub urmărire penală în două noi dosare. Ele sunt instrumentate de secția pentru investigarea magistraților. Potrivit Agenției de Știri Mediafax, cercetările vizează activitatea fostului procuror de la DNA Ploiești. Consiliul l a exclus din breaslă pe Mircea Negulescu în aprilie. Controversele provocate de activitatea sa au fost incluse în evaluarea, pe baza cărei a fostul ministru al justiției Tudorel Toader a cerut și a obținut demiterea codruței Criveșii de la conducerea direcției anticorupție. Cu detalii, Victor Marin. Mircea Negulescu este inculpat într-un dosar care vizează instrumentarea cauzei în care a fost cercetat fostul deputat Vlad Cozma. Într-un alt dosar, Negulescu are calitatea de suspect și are legătură cu o cauza a procurorului Daniel Bucur. Mircea Negulescu e urmărit penal într-un alt dosar pentru complicitate la inducerea în a organelor judiciare și complicitate la infracțiunea de represiune nedreaptă. Atât el cât și Lucian Onea au interdicție de a-și exercita profesia de procuror. Într-un alt dosar, Negulescu împreună cu Onea sunt cercetați pentru falsificarea unor liste cu martori în cadrul unei anchete. Potrivit unor surse judiciare este vorba despre sesizarea întocmită de fostul deputat Vlad Cozma pe numele unui cetățean din Chișinău, Serghei Petruș. Vlad Cosma ar fi fost amenințat de Lucian Onea că îi va întocmi dosar penal surorii acestuia, Andreea Cozma. Ulterior, Vlad Cozma a declarat public că Serghei Petruș nu există.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 Și eșec la Chișinău al încercării de a forma un nou guvern, președintele Igor Dodon a spus că nu poate propune deocamdată un premier. Astăzi a avut loc o primă rundă de consultări cu partidele, după ce cabinetul condus de Maia Sandu a fost demis ieri prin moțiune de cenzură. Revine Florentina Mihăiță. După prima rundă de consultări cu cele patru fracțiuni parlamentare, președintele Igor Dodon a spus că nu s-a conturat o majoritate care să susțină un nou guvern. La această etapă nu văd șanse pentru crearea unei majorități parlamentare. A spus că Înaintea parlamentară poate fi creată doar între Partidul socialiștilor și cei din blocul ACUM. Am văzut că opoziție diametrală puse. Condițiile înainteate de blocul ACUM sunt la fel ca și inițiativa domnei Maia Sandu, sunt ultimatumuri puse. Noi vrem aceeași componență, noi vrem președintele să plece din funcție și pe urmă noi discutăm. Lucrul ăsta este imposibil. Cu alte cuvinte, socialiștii, cei care au inițiat moțiunea de cenzură împotriva guvernului condus de Maia Sandu, guvern din care și ei fac parte, ar vrea în continuare la guvernare alături de blocul acum, dar cu un nou premier. Blocul acum o vede doar pe Maia Sandu premier și cere demisia lui Igor Dodon, pe care îl consideră factorul destabilizator al coaliției. Democrații care au votat alături de socialiști pentru demiterea cabinetului Maia Sandu susțin că nu sunt gata să formeze o coaliție parlamentară, dar se vor gândi dacă votează un guvern minoritar. Fracțiunea Șor vrea alegeri anticipate și se va abține la votarea unui guvern minoritar, scrie site-ul unimedia.info. Dacă până pe 12 februarie noul guvern va fi respins de două ori la rând în Parlamentul de la Chișinău, se va ajunge la alegeri anticipate, o soluție pe care actualul președinte Igor Dodon nu agrează. De altfel, acesta a spus că va face tot posibilul să nu se ajungă la anticipate. Fondatorul celebrului Cirque du Soleil, Circul Soarelui, miliardari canadian Ghila Liberté a fost reținut de poliție pentru că ar fi cultivat cannabis pe insula sa privată din Polinezia franceză. Anchetatorii încearcă acum să afle dacă el face sau nu trafic de droguri. Sonia Teodoriu cu câteva săptămâni înainte, polițiștii au arestat un apropiat din Quebec al miliardarului Guy La Liberté, Atunci au descoperit în telefonul mobil fotografii ale plantațiilor miliardarului de pe insula privată din Polinezia franceză. Fondatorul Cirque du Soleil a declarat în momentul în care a fost arestat că folosește cannabis în scopuri medicinale și strict personale. De altfel, el a investit în acest drog în Canada în scopuri medicinale. Cannabisul era cultivat într-un container încuiat cu cheia, după cum a declarat unul dintre ce 120 de angajați de pe acest atol privat. Începând cu luna iulie, miliardarul canadian își închiriază atolul pentru suma de 900 de euro pe săptămână. Oaspeții au la dispoziție 16 vile extrem de luxoase în mijlocul unei naturi virgine. Guila Liberte a fost artist stradal înainte de a fonda Cirque du Soleil, care a strâns peste 180 de milioane de spectatori de-a lungul timpului. Sport acum Vasile Constantin. Bună seara, scandal în fotbalul românesc. Fostul capitan al stelei Marius Baciu, actualul antrenor al echipei de Liga a doua turist turnu Măgurele, a fost reținut pentru o posibilă implicare în mafia pariurilor. Tehnicianul a fost ridicat de trupele Diaz direct de la stadion, la meciul câștigat de echipa lui cu 3 la 2 contra lui Fece Snagov Potrivit gazetei sportorilor, Baciu era urmărit de mai multă vreme de poliție și de Comisia de Integritate a Federației Române de Fotbal, sub suspiciunea că ar miza frecvent sume mari la casele de pariuri. Sportive. În vârstă de 44 de ani, Marius Baciu a ajuns la steaua între 1996 și 2002, iar în străinătate a mai evoluat în Franța, la Lille, în Germania, la Oberhausen și în Grecia, la Panseraikos. Pe banca lui Turis Turnu Măgurele a ajuns în urmă cu trei etape în locul lui Florin Bratu. Mirel Rădoi speră ca naționala de tineret să poată marca mâine seară până la pauză în partida cu Finlanda din preliminariile Euro 2021. Selecționerul micilor tricolori spune că debutul meciului va fi foarte important fiindcă finlandezii încep întotdeauna agresiv. Rădoi se așteaptă la un duel solicitant și spune că în alcătuirea echipei de start are în vedere jucători care să stea bine și fizic, nu doar tehnic și mental. Meciul cu Finlanda se va juca la voluntari mâine seară de la ora 20. În primele etape ale campaniei de calificare România a pierdut cu Danemarca și a câștigat cu Ucraina și Irlanda de Nord. Coria Tecău și olandezul Jean-Julian Roer au obținut o victorie importantă la turneul campionilor și sunt la un pas de semifinale. Învinși în debutul din grupa Max Mârnii de germanii Kevin Kravitz și Andreas Smith, tenismenul român și partenerul lui olandez au câștigat în etapa a doua împotriva columbienilor Robert Farak și Juan Sebastian Cabal, cei mai buni jucători de dublu ai momentului. Tecău și Roer au câștigat primul set la 2, au fost egalați, apoi 7 la 5 și s-au impus în cele din urmă cu 10 la 8 în super tiebreak. În ultima rundă, Horiatecău și jean julien Roier vor lupta pentru semifinale cu francezii Nicola Maiu și Pierre-Huguer Ber. Amintinii au mai participat la turneul campionilor de 3 ori și au câștigat ediția din 2015. Știrea momentului acum la jurnalul de seară, președintele Claus Iohannis explică într-o conferință de presă de ce nu acceptă o dezbatere cu candidata PSD la prezidențiale, Viorica Dăncilă, fost premier dat jos prin moțiune, a spus președintele, doamna Dăncilă a fost parte activă a tuturor, citez, psd pesediste, a sprijinit activ încercările de acaparare a justiției și a fost foarte activă când a fost vorba să facă zid împotriva unor... Persoane cu probleme penale. Cum nu accept această dezbatere, a continuat președintele, voi organiza eu cu echipa mea o dezbatere așezată marți seara, presupunem marția viitoare, la care vor fi invitați să dezbată mandatul pe care tocmai îl încheie și planul pentru mandatul următor politologi, jurnaliști, formatori de opinie. Va fi, spune președintele, o discuție deschisă și citesc din nou care cu siguranță va fi pe de placul românilor. Pune în punct aici jurnalului de seară, jurnalist formator de opinie, coleg Cine? de vreo câțiva ani, buni Moise în Piața Victoriei, imediat. Să știi că eu doar opiniile tale le formez, Filip, toți ceilalți <gri> mă contrazic. Nici măcar pe <gri> Da, doamnelor și domnilor, în această seară la Piața Victoriei este invitată chiar Piața Victoriei. Am uh, ong invitați, oameni care au participat la proteste, Marian Rădună de la rezistența, Mihai Polițianu acum în politică, pe atunci inițiativa România, Roxana Brădățianu de la Declic, vorbim despre ce am vrut când am stat noi atâtea serii în frig pe vânt și ploi și viscole și unde am ajuns. Imediat începem! Black Friday. Vineri, 15 noiembrie, simte adrenalina în ziua cu cele mai multe reduceri din an. Să ai o afacere profitabilă înseamnă să construiești pe o bază solidă zi de zi. La Ford suntem onorați să te susținem, să fim pilonul afacerii tale. De aceea, am dezvoltat programul RABLA pentru autovehicule comerciale. Achiziționează unul dintre noile modele transit, custom sau ranger și ai avantaj clienți de până la 9200 euro fără TVA, garanție extinsă și pachete service competitive. Oferta este valabilă până la 31 decembrie 2019 și se adresează exclusiv persoanelor juridice. Detalii pe ford.ro sau la cel mai apropiat dealer. Vrei să prinzi cele mai tari reduceri? Misiune posibilă! E Black Friday la Flanco! Laptopul Asus X509FA cu procesor Intel Core i7 de generația A8, 8 GB de RAM și 512 GB SSD este doar 2699 de lei sau de la 103 lei pe lună prin credit în rate fixe. Flanco! Piața Victoriei la Europa FM. Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine v-am găsit, numele meu este Mai Siguran. La o emisiune de dezbatere despre dezbatere am făcut. Astăzi o să vorbim chiar despre Piața Victoriei și despre acest concept care.